Старанно пропиваючи весь зароблений гонорар. Йому вже не хочеться, треба пройтися, прогулятися хоч б до центру, подумати про свої скорботні справи, зрештою, знайти якийсь вихід. Йому справді не хотілося втрачати Ірину, нехай навіть у неї шаленство язика. Кінець кінцем, хочеться трошки вийти в люди, сміхнутися їм, отримати посмішку у відповідь. Та й коньяку з кавою, до речі, випити в пристойному закладі, не все ж наливатися на власній кухні під супровід радіо Шансон. Вибачте, а можете ввімкнути радіо Шансон. Бармен подивився на бойка оглядом людини, яка щонайменше десять останніх років не спілкувалася ні з ким, окрім п'яних придурків. Хоч аж таким п'яним у цій парі дня. Максим себе ще не вважав, але той факт, що він заговорив до бармена і почав чогось від нього вимагати, іншими словами, почав доколупуватися до сторонньої людини, Краснововна свідчув сам за себе. Бойко вже захопився алкоголем і в цьому стані здебільшого ставав підкреслено ввічливим і занудним. Якби Максима запитали, Чому він зайшов саме сюди, в цей бар, він не зміг би відповісти толком. Швидше за все, він просто вирішив погуляти містом і подумати про різні скорботні речі. Думки працювали лише в одному напрямку, і в цих думках фігурував майор Павло Шалига. Чи то злий геній, чи навпаки добрий, адже спочатку хотів розтерти журналіста в лінолеум, а потім висмикнув із полону, хоча міг би допомогти колегам із Полтавщини. Працював Шалига, як знав Максим, у Головному управлінні внутрішніх справ міста Києва. Ось чому ноги мимоволі понесли його туди. Принаймні, так пояснив Бойко свою появу в околицях резиденції Шалиги. На ходу він уже встиг випити дві пляшки пива, і коли побачив, куди загуляв, здивувався сам собі. Викинув спорожнену пляшку в смітник і погодився Пивом душу не обдуриш. Забравшись геть від похмурої, як йому тепер здавалося будівлі, Бойко за кілька кварталів знайшов ось цей бар і, недовго думаючи, зайшов. Тут було прохолодно, тихо, грала музика. Здається, навіть він упізнав. Характерну хрипкуватість Джок Кокера і, головне, у усьому барі нікого, крім бармена за стійкою, не було. Замовивши коньяк з кавою і зручно вмостившись за барною стійкою, Максим з нічев'я почав роздивлятися бармена і зловив себе на думці – Зараз він намагається вгадати, скільки років цьому гладенько поголеному, випрасованому й охайно підстриженому бармену. Не менше двадцяти п'яти. Це сто подів. Та навряд чи більше сорока. Шансон тут не слухають. Нарешті відповів бармен. Після чого Бойко вирішив називати його про себе не інакше, як Джо Кокер. Навіть не здогадуючись, як точно він угадав тутешнє барменове прізвисько. «Та тут же нікого зараз нема!» – вперся Максим. «Нікому не заважатиме!» «Мені заважатиме!» – коротко відповів Джо Кокер. «А ви знаєте, що клієнт завжди правий?» – поцікавився Бойко. «А ви знаєте, що тут не дискотека?» «І нема музичного автомата?» аби виконувати музичні замовлення клієнтів. Тоді ще 100 грамів коньяку. Миролюбно промовив Максим і підсунув до нього пузатий бокальчик. Джо Кокер зміряв його уважним поглядом. «Це, звичайно, не моя справа», – сказав нарешті він. «Що це?» – не втямив Максим. «Ваші проблеми. Чомусь у першій половині дня люди останнім часом почали... «Заходити до барів у кепському гуморі, а вечорами гумор не поліпшується». «Ви філософ?» – вихопилося вбойка. «Я бармен», – пояснив той. «А ви клієнт. Ви платите. Нема проблем, я наллю вам сто грамів коньяку». Він трошки помовчав, а тоді додав. «Тільки, по-моєму, вам уже досить». «Вам шкода? Мені нічого не шкода». Просто такий момент, Джо Кокер змовницьки нахилився до Бойка. Тут ментівка зовсім поруч, тому довкола від них чорно. Дуже люблять п'яних забирати. А вам воно треба? Після такого попередження Максим проникся до цього бармена несподіваною симпатією. «Мені треба ще сто грамів коньяку, перся він, і послухати...» «Владімірський Централ!» «Мені, правда, легше налити», – визнав Джо Кокер. І за мить Максим отримав свій коньяк. «Собі теж налити», – сказав Бойко. «Я тут через те, що не хочу пити вдома і не хочу пити сам. Лікарі називають це алкоголізмом». «Я правильно сказав?» «Ви правильно сказали», – кивнув бармен. «Але, на жаль, я не п'ю на роботі. Хоча в кінці робочого дня я міг би зробити виняток і дозволити собі якусь чарку-другу. Зараз же нема навіть полудня. Справді, годинник показував 11.50. Хм, 11.50. Як там, запитав у рації майор Петро Швидкий. Поки що все гаразд, прошурхатіла раці у відповідь. Якби шалений майор не знав, що з ним на зв'язку Немирович, ніколи б не розпізнав спотвореного радіохвилями голосу. Об'єкти вже на місці нема. Ані банкіра, ані космонавта. Банкіром, ясна річ, оперативники зашифрували Семена не туди Мака. Яке кодове ім'я дати його спільнику на прізвисько Муса, вони не знали. Довго ламали голови, і тут Данченко запропонував наректи його космонавтом. Коли Швидкий здивовано запитав, чому саме космонавтом, а не, наприклад, марсіянином, отримав ще несподіваніше пояснення. Виявляється, Данченко ще пам'ятав такого радянського космонавта Мусу Манарова. Не маючи чим крити, Швидкий пристав на такий аргумент. Так Муса, сам того не знаючи, став космонавтом, якби він цей Муса. Якимсь чином дізнався, що сищики нарекли його саме так, то повірив би в існування телепатії, адже чоловік на прізвисько Муса в дитинстві мав нездійснену мрію стати космонавтом і полетіти в космос, як Юрій Гагарін або Індус Шарма. Був колись і такий підкорювач космічних просторів. Та не склалося. Може, кур'єри вже там, просто ми їх не знаємо, припустив шалений майор. Може, і так, погодилась рація.